Lição 6 O poder do desejo, da crença e da expectativa Como entrar no estado mental correto, para manifestar suas intenções? Na última lição, você aprendeu uma técnica para lhe ajudar a aplicar corretamente a lei da atração em sua vida, e atrair as coisas, eventos e circunstâncias que você tem buscado, para construir a vida que você deseja. A técnica envolve gastar alguns minutos por dia, em meditação e visualização criativa. Aprender a técnica é o primeiro passo. Mas como você se aproxima de suas metas depois que sair de sua sessão diária de visualização? Que atitudes, sentimentos e emoções você precisa manter ou criar? Para fazer suas intenções virem para sua vida com maior frequência e consistência, é importante entender as três forças de poder, essas forças são, desejo, convicção expectativa. Antes de acontecer qualquer coisa que você queira que aconteça, você tem que ter um desejo de que aconteça. Você tem que acreditar que ela possa acontecer. E você precisa ter a expectativa de que ela aconteça. Desejo, convicção e expectativa. Parece simples? Talvez. Mas há muito mais com isso. Nessa lição exploraremos a força do poder em detalhe e entenderemos como você pode aplicar essas forças em sua vida. A primeira força de poder... O desejo. Seu direito à vida significa o direito de usar livre e restritamente todas as coisas que podem ser necessárias para seu desenvolvimento físico, mental e espiritual, em outras palavras, seu direito de ser rico. Temos o direito de escolher, temos o poder para escolher o que teremos. Peça e lhe será dado. Nosso problema é que, realmente, não acreditamos nisto. Assim, frequentemente ficamos contentes por permanecermos na realidade em que já estamos. Não tentamos nos lançar ou alcançar qualquer coisa nova. Em resumo, não desejamos muito mais do que já temos. Vamos pensar nisso em relação a ganhar dinheiro. Embora o que você tenha ganho nos últimos 12 meses, seja bem diferente do que você escolhe ganhar nos próximos 12 meses, a mudança em sua personalidade é normalmente muito pequena. Tudo é uma questão de escolha. Você simplesmente mudará seus padrões de pensamento. Bert Goldman compartilha a seguinte história. Considere a história do discípulo que um dia foi até seu guru e perguntou, mestre, como posso atingir a iluminação? O velho e sábio guru mandou o discípulo para o banco do rio Ganges e o fez ajoelhar-se com a cabeça sobre a água. Então o guru colocou sua mão no pescoço do jovem e empurrou sua cabeça além da superfície da água. Após um minuto e meio, o jovem discípulo estava angustiado tentava mover seus braços, mas o aperto da mão do mestre contra sua cabeça parecia um ferro, que o impedia de voltar a cabeça para fora da água. Após dois minutos, quando parecia que seus pulmões estourariam, o mestre o liberou. A cabeça do jovem saiu da água e ele puxava grandes tragos de ar para seus pulmões torturados. O guru sorriu. Gentilmente perguntou, diga-me, qual foi seu maior desejo? Respirar, disse o jovem discípulo enfaticamente. Ah, disse o guru, quando você elevar a iluminação a esse nível, ela será sua. A primeira chave para atrair boas coisas em sua vida, é desejá-las. Eis algumas maneiras de construir e manter o desejo. Pense sobre como outros se beneficiariam. Pense no que você pode fazer com o dinheiro que ganhar para beneficiar o mundo. Talvez você esteja envolvido com questões relativas à conscientização dos recursos do meio ambiente, questões relativas à paz, questões relativas a crianças carentes. Pense sobre o que você pode fazer com o dinheiro que ganhar para promover e financiar essas causas. Use símbolos de lembrança. Quer um novo automóvel? Seu desejo pode ser grande, quando você estabelece uma meta, mas como a maioria das pessoas, pode minguar, conforme o tempo avança. Isso, é claro, não ajuda em termos de lei da atração. Para manter o pensamento de um novo carro, constantemente em sua mente, tente criar símbolos de lembrança. Pegue um molho de chaves, pode até ser chaves comuns, e o mantenha em seu bolso. Estas lembranças simples, ajudam a manter o pensamento do veículo novo em sua mente. Outra técnica simples é usar um falso talão de cheques. Arranque uma folha de cheque de seu talão de cheques. Faça um cheque para si mesmo no valor que você deseja manifestar em sua vida. Foco diário Ainda uma outra forma de manter o desejo presente, é através da prática do processo de manifestação, que expomos na lição 5. A prática diária de visualizar suas metas, e sentir as emoções positivas associadas à sua meta, o ajudará a manter vivo o desejo, e sempre fluindo. A segunda força do poder, a convicção. Depois que você constrói o desejo de atrair algo para a sua vida, o próximo passo é fortalecer seu sistema de convicção. Por que a convicção é tão importante no processo? Seus pensamentos, quando dirigidos para algo específico, trarão aquele algo a você. Mas o contrário também acontece, se você se preocupa e sofre ansiedade por adquirir algo, em outras palavras, o pensamento sobre a falta de algo, tem o efeito de lançar fora aquilo que você quer. Por isso a convicção é um tema tão crítico. Se você não acredita que pode obter algo, suas preocupações e ansiedade, se oporão a qualquer pensamento positivo que você tem sobre a meta, e neutralizam as ações positivas da lei de atração. Gandhi, o grande líder indiano, disse, o homem em quem quero me tornar, se eu acredito que posso ser, tornar-me-ei. Tudo que você busca alcançar deve estar dentro do reino do que você acredita, para ser possível. Convicção é uma ferramenta poderosa e os médicos ainda são surpreendidos frequentemente pelo que a convicção pode fazer à saúde de um paciente. No verão de 1994, um cirurgião chamado Bruce Moseley conduziu uma experiência surpreendente. Os médicos há muito tempo têm estado cientes do efeito placebo, a ideia é que você dá a um paciente um placebo, uma falsa pílula, diz a ele que essa pílula é real e que curará sua dor, tosse ou problema de garganta. Seguro bastante, pois o paciente acredita que a pílula é real, ele frequentemente fica curado. Moseli desejou saber quão forte poderia ser o poder do efeito placebo. Ele funcionaria em algo mais do que pílulas para dores secundárias e doenças? Funcionaria para problemas mais sérios envolvendo cirurgias? Moseley tinha dez pacientes programados para uma operação de alívio da dor de artrite nos joelhos. Os pacientes eram homens de meia idade. Todos eles foram levados com cadeiras de rodas para uma sala de cirurgia no Hospital dos Veteranos de Houston, no Texas. Foram vestidos, examinados e anestesiados. Passaram por todos os procedimentos laboratoriais indicados para fazê-los crer que passariam por uma séria operação médica. Foram, então, liberados para o quarto de recuperação e, na manhã seguinte, enviados para casa, equipados com muletas e analgésico. Mas aí terminam as semelhanças entre os dez. Dois dos homens passariam pela cirurgia para artrose, com alguns poucos procedimentos específicos necessários e, outros três, passariam pela cirurgia, mas sem os procedimentos exigidos pelos dois primeiros. Outros cinco não precisavam de nenhum dos procedimentos. Sua cirurgia seriam apenas o placebo, a cirurgia fictícia, projetada para enganar o paciente. Resultado, todos os 10 pacientes foram consideravelmente curados. O experimento de Moselli foi repetido por uma equipe de cirurgiões no Texas com 180 pacientes com artrite óssea no joelho. Dois terços passaram pela cirurgia atual. Mas, para um terço, os cirurgiões falsearam a cirurgia, eles passaram pelos procedimentos de dar anestesia, fazer três incisões e fingir fazer a cirurgia. De acordo com o New York Times, os pesquisadores encontraram pacientes que sofreram a cirurgia do placebo, eles apenas reportaram alívio das dores, como aqueles que passaram pelo procedimento real. Parece que para os pacientes com artrite óssea, o alívio está na mente do paciente. A convicção é uma coisa poderosa. E ela pode ser canalizada para fazer mais do que lhe ajudar a recuperar-se de doenças sérias. A convicção, quando combinada com o desejo, é uma ferramenta poderosa para lhe ajudar a usar a lei da atração para atrair eventos e circunstâncias que você deseja trazer para a sua vida. Sem a convicção, você simplesmente não será capaz de usar a lei da atração de forma apropriada. A falta da convicção provocará pensamentos que emergirão de sua mente e que são contrários aos eventos que você deseja atrair. Isto significa que se você está atualmente sem dinheiro, estabelecer a meta de ser um bilionário dentro de cinco anos podem ser muito difícil para seu sistema de convicção. Você pode desejar um bilhão de dólares, mas pode não acreditar nisso honestamente, de que pode adquirir isto tão rápido. Sem aquela convicção, a meta é insensata. É preciso ter uma alma forte para ser capaz de canalizar tanta convicção para grandes metas. Mas qualquer um pode treinar seu sistema de convicção para que ele se amplie e se fortaleça. Você pode começar estabelecendo uma meta que o entusiasme, ainda assim, em algo em que você acredita ser possível. De tornar-se um bilionário a partir da situação de estar sem dinheiro pode significar uma extensão muito árdua. Mas vir de um estado de estar sem dinheiro para uma de ter 10 milhões no banco pode estar em seu campo de possibilidade. Se você pode acreditar que é possível, é. Você saberá se a meta que está estabelecendo é certa tomando por base os seus sentimentos. Se você sente certa a intensidade de medo ou preocupação, você pode estar bem longe de seu sistema de convicção atual. Mas se você tem sentimentos positivos de entusiasmo e possibilidades, então você está estabelecendo a meta certa. A beleza deste processo é que, uma vez atingida a sua meta, você impulsiona seu sistema de crença. Tendo atingido meta após meta, repetidas vezes, seu sistema de convicção se expandirá cada vez mais. Eventualmente você pode chegar a uma fase onde pode acreditar 100% que aqueles bilhões estão dentro de suas condições. Felizmente, nós humanos mantemos novos limites em nossos sistemas de crenças todos os anos. Em 1952, Roger Bannister, um atleta da Inglaterra, decidiu que marcaria um recorde mundial novo, correndo uma milha em quatro minutos. Nenhum atleta antes de Bannister havia corrido uma milha em quatro minutos. Esta era uma grande meta, visto por muitos como impossível. Roger Bannister bateu sua meta na primavera de 1954. Completou uma milha em 3 minutos 59 segundos. Mas Roger bateu mais que um recorde mundial. Ele também elevou essa capacidade para o reino das possibilidades de milhares de outros corredores, muitos dos quais haviam uma vez pensado que correr uma milha em 4 minutos era impossível. Apenas 46 dias depois que Bannister tinha batido essa meta, outro corredor, Bonnie Landy, da Austrália, fez uma milha em 3 minutos e 58 segundos. E dentro de um ano, outras 30 pessoas haviam completado a milha de 4 minutos. Roger Bannister mostrou ao mundo que isso era possível, ele elevou o sistema de crenças de milhões, que foram inspirados por ele. A lei da atração fez o resto. Expectativas positivas. Você deseja algo grande e acredita que está a seu alcance, você já começou a fazer com que a lei da atração trabalhe para você. Mas eis o terceiro e último passo. Você deve agora esperar que o que quer, venha para você. Desejar algo e acreditar que é possível, não é a mesma coisa que esperar que esse algo ocorra. O exemplo abaixo pode esclarecer a diferença. Você emprestou dinheiro para um amigo. Já passou três meses e ele ainda não o pagou. Você está pedindo pelo dinheiro, mas não parece que esse dinheiro vai retornar para você. Você certamente deseja que o dinheiro volte para você. Você acredita que seu amigo pode, e é capaz de lhe pagar. O que está faltando é a expectativa. Como você não tem a expectativa de que ele o reembolse, o que está acontecendo é que você está fazendo a lei da atração agir contra seu favor. Você fica estressado, sente raiva com a falta de apreço e integridade de seu amigo. Estes sentimentos negativos o mantêm em um estado onde você repele dinheiro. Agora imagine o que aconteceria se você, de repente, recebesse uma ligação de seu amigo dizendo que decidiu lhe reembolsar o dinheiro. Ele lhe diz que enviou um cheque por correio. Para aliviar suas dúvidas, ele lhe envia um fax com uma cópia do cheque e com uma cópia do recibo do correio. Você agora tem uma mudança de atitude, agora você espera que o cheque venha. Você pode relaxar porque o cheque está no correio. É isso que queremos dizer por expectativa. Quando você desenvolve um grau apropriado de expectativa, pode relaxar e permitir que a lei da atração trabalhe a seu favor e não contra Como disse recentemente Sam Walton, um dos homens mais ricos da América, tenho a expectativa de ganhar. Entro em grandes desafios, sempre planejando sair-me deles vitorioso. Nunca me ocorre que eu possa perder, sempre foi como se eu tivesse o direito de ganhar. Pensar assim frequentemente parece transformar a coisa em uma profecia que se cumpre por si só. Vejamos outro exemplo de como isso funciona. Eis um exemplo. Paulo administrava um pequeno negócio com sua esposa. Eles faziam sites para seus clientes. Um dia, André, um velho amigo de Paulo lhes pediu que investissem um pouco de dinheiro em uma potencial ideia empresarial. Paulo ficou intrigado e assinou os papéis, fazendo um investimento de 12 mil reais. Paulo pensou que estava comprando uma grande ideia, mas, na realidade, o negócio não era salutar, e o chamado amigo, não tinha nenhuma intenção de devolver o investimento de Paulo. Paulo se sentiu traído e enganado. Perdeu 12 mil que ele e a esposa estavam economizando para seus planos futuros. Paulo perseguiu seu amigo André meses, sem sucesso. Paulo desejava o dinheiro. Ele acreditou que André pudesse lhe devolver o dinheiro. Mas ele simplesmente não tinha expectativa, por causa do caráter de André, de que o dinheiro retornaria a ele. O que Paulo poderia fazer numa situação como essa? Após estudar a ciência de ficar rico, Paulo disse, a resposta me atingiu como um tijolo, pois eu estivera perseguindo o dinheiro, eu estava me colocando em um estado mental onde eu simplesmente repelia o dinheiro. Eu me via como alguém que tinha perdido 12 mil reais. Paulo sabia que não podia mudar o caráter de André, então decidiu tentar um modo diferente de obter o dinheiro de volta. Decidi o que iria mentalizar-se tendo os 12 mil dentro de um mês. Eu sabia que merecia o dinheiro. Eu me abri para a possibilidade do dinheiro vir até mim, quase como em forma de presente do universo, mas, através de outras fontes. Em minha meditação diária, me vi recebendo um cheque de 12 mil reais. Mas não me preocupava de onde o cheque vinha. Simplesmente o desejei, acreditei que era possível e mantive a expectativa de que viria. Paulo informou que com três semanas desta mudança mental, ele recebeu uma surpresa agradável. Um cliente particular o comissionou por um projeto que era muito maior que o normal. Ele teve que trabalhar dois dias no projeto. Mas o pagamento foi, de longe, maior que o normal. Coincidentemente, o pagamento foi de, exatamente, 12 mil reais. Antes disso, Paulo nunca tinha recebido um cheque com aquele valor. Coincidência? Talvez. Mas é exatamente isso, o que você começará a ver e perceber acontecendo, uma vez que você comece a aplicar a lei da atração. Desejo, convicção e expectativa, estas são as três forças de poder que você tem que aprender a manter para permitir que a lei da atração trabalhe a seu favor. Cultive o hábito de pensar grande e desejar coisas maravilhosas para você e para os humanos. Acredite que é possível. Construa seu sistema de convicção direcionado para metas maiores e maiores a cada vez que você realiza algo novo. Finalmente, tenha expectativas de que as coisas boas aconteçam. Conforme você aplica essas lições, você perceberá fluxos de belas coincidências, levando você na direção do que você procura. Sua expectativa em relação às coisas boas, crescerá e florescerá. E quando todos os três estiverem alinhados, certamente coisas boas virão a você, em quantidade e magnitude, bem maiores do que você poderia imaginar. Fique atento para a próxima e última lição.